Äh, kaj? No? Alltså, hur uttalar man ditt efternamn? Nämen, du vet hur man uttalar mitt efternamn? KORKEA AHO Inte det svårt, då du vet det KORKEA AHO Det är KORKEA AHO, nu vet du, du har... KORKEA AHO men kom igen vadå? Nej. Inte det svårt, det är helt vanlig finska Ka-jaa... Koi... Ne, ne nu, nu, Kai! Korkea-aho! Kai, nuu stava mandevel sturt aaa... Nee, ja. ma stava me lilla a-d-es, pärisis linja-auto! binne linja-auto! Suri so, linja etä kai linja-auto? Nee ja etä kai korkea-aho! Korkea-aho! Nee! Nee ja etä Hej och varmt välkomna till Radio Pleppo. Programmet som är som lösglass på det sättet att det har bollar och alla vill ha det. Mm. Och dessutom så finns det i två nya sommarsmaker. Ted... Okej, okay, och idag är jag och Ted utomhus och njuter av sommaren mm, Vi har satt upp studion här i skoggan av några träd Inte alls långt ifrån stranden Och så ska vi göra saker som hör ihop med sommaren Ted, jag har en stämningshöjar idé. Okej, okay. Titta, vi har gjort en skylt Smart ja, Här bredvid så går en liten väg Där det då och då kör bilar Med folk som är på väg till stranden mm. Och jag har då en skylt som jag har skrivit Tuta om du har sommarfilis på. Och så sätter vi den här bredvid vägen mm. Så här. Ja. Det behövs liksom så lite för att höja stämningen Och göra folk glada Hej ja. ska vi se Jo! Där är den första med sommarfilis redan Hej hej, Radio Plepp och hälsar Hallå <laughs> <Jo>. <laughs> <Lol>. <laughs> Ja, <laughs> Alla har väl kanske inte sommarfilis på, på det sättet <kör> no, Men vi ska gå över till dagens första programpunkt Vi ska testa olika glassorter Och vi har en kylväska med Kaj, kaj, kaj, med... <skratt> kaj hör du det där? Vad är, vad är det där? Vad, vadå? Det är paparazzi-kråkan! Nej! Paparazzi-kråkan är en hemsk varelse som plågat Ted och Kai i flera år. Här följer en snabb resumé. Uh, Kai, vem har ätit upp min gräddtårta med tutti frutti... Paparazzi-kråkan! Åh, oh, vad det är skönt att duscha. Man blir så ren. Mm. Uh, uh, Hej, hey, vem är det som fotar? Hej! Uh. Nej, paparazzi-kråkan! Förlåt mig, fader, för jag har syndat. Det är två månader sedan jag biktat mig senast. Jag har varit källvisk och elak. Och fast jag har försökt, så så har jag kommit på mig själv med att gång på gång välja fel och jag vill så hej, fader fader hej, hej stopp nu Det hey. är paparazzi kråkan paparazzi -kråkan går inte att stoppa vad ska hon hitta på härnäst Alltså jag är så trött på paparazzikråkan Varför är hon ens paparazzi Och vart säljer hon sina bilder Men Det är helt tjukt Ted vi slänger bara en sten så flyger hon bort ja. ja bra <skratt> Det var ju enkelt mm. Hoppas nu att paparazzikråkan inte kommer tillbaka Som i slutet av sändningen Och gör någonting dumt eller mm. något sånt Typ mm. Radio Pleppo presenterar Familjens krik På restaurang Just så Är ni redo att beställa? Jag vill ha kettpullar! Pappa! Jag har tandvård! Oj då! Då ska du inte äta glas! Vad ska ni dricka då? Jag tar en öl! Här är Radiopleppo med Sommarted och Baramaga, Kai! Och idag är vi utomhus och gör sändningen för det är sommar och varmt och vackert och jag är i Baramaga. Mm, det är nog bra med sommaren, men idag så är det nog nästan för varmt. Jo, och Baramaga. Att vara i Baramaga som jag. Kai, jag tror du har sagt fem gånger nu redan att du är i Baramaga. Ja, no, då säger jag väl det en gång till så blir det ett sixpack. Kaj, du är fåfäng och dum i hovo Nej ja. men sitt du där De dina din anorak och dina äppelknucka byxor. Så sitter jag här och spanar din brudar För det är någonting av det bästa med sommaren Titta, titta Där kommer någon på cykel <laughs> uh, Fast det där är inga brudar Kaj Det måste vara någon älg eller något det där mm, Eller så är det uh. Jaha, det var Frida och Frida På en tandemcykel Tack majdäck! Tack majdäck! Ja, Fast fredag, det är ju Ted och Kaj! Frö på jorden! Kaj, det är ju bara maga! Nå, no, Ted, jag sa ju det. Ska ni till stranden heller? Frö på jorden! Som typ, vi var på en skolan är slut, sits. Och sen får vi på en, fatta nu, skolan är slut, sits. Medan vi väntar på sommaren är här, sitsen. Som ordnas ikväll efter äntligen juni och för att ta oss dit så satte vi oss på cykelsitsen för jorden Mina damer och herrar. Ni hörde just det som eventuellt kommer att gå till historien som programmets roligaste ordvits. Ted och Kai berättar. Nå, no, alltså vi lekte ju med det här ordet sits, som, alltså studentfester. Mm. Och Frida och Frida så är ju alltid på en massa sitsar. Ja, så var är nu då roligare än om de sätter sig på en cykel, alltså på en cykelsits? Mm. <laughs> mm. Så det tyckte det tyckt vi var jättekul. Ja, jag minns att vi skrattade. Mm. Mm, men hade inte någon av er skaffat bil... Fuck vi har en pajero, fast nu ska vi och köpa lankar. <här> Så vad kan vi inte ta bilen som typ? Att dricka longcaro bakom ratten är ju som typ samma sak som att köra i fullo. och my dick. Play. Tack och lov för oh, Jag älskar dig. Mm, alltså, vi ska älska hela natten. Mm, ända till griningen. Mm, men shit, jag har ju inga kondomer. Äh, inte jag heller. Ja, men vad ska vi göra? Mm. Nej, men det är ju MacGyver. Mm. Fanta. Åh, oh, vad film. Vad film är gör, Vad gör? En kondom. Tack, för en dag! Medeltida berättelser! En fartfull, lärorik radioserie för unga pojkar! Avsnitt 414: Svermorskrisen! Det var dags för kungens svärmor att göra sitt årliga besök på slottet Hon var en hård kvinna som inte tolererade minsta snedsteg eller tecken på oordning Och kungen var så nervös inför besöket att han paniklyssnade på enigma Och hoppade ner i en bassäng med flytande valium Brottningmoderns karavan anlände nu till slottet under pompa och ståt. Slottets portar öppnades Men när vagnarna passerade valgraven Fick kungens krämsel hicka Och ramlade över spaken som skötte bryggan Bryggan fälldes upp Och vagnen med alla drottningmoderns knähundar Ramlade omedelbart ner till krokodilerna Drottningmodern skrek Och drottningen gav henne ett ämbar med choklad För att hon skulle lugna nerverna Kungen skylde fadesen på hovvaktmästaren, avrättade honom för synskuld skull och stal nya hundar till sin svärmor från spetelska barn på ett närliggande sjukhus. Snart hade alla samlats i tronsalen för att äta middag. Den kungliga kammarorkestern spelade Och allt såg ut att gå bra Men när kungen skulle hålla sitt välkomsttal Sprack hans blindtarm Och smärtan var så svår Att han hade svårt att hålla rösten i styr Tervetolo <skratt> bad sin mor om ursäkt För kungens beteende Och hittade på en historia Om att kungen övade inför en roll på operan Figaro. <skratt> Middagen började Och kockarna bar in sina specialiteter Apelsins styvad lax, apelsin ris och apelsinsaft. Men när kungen såg sin svärmor vara på väg att ta den första tuggan, minde han plötsligt att hon var dödligt allergisk mot apelsin. Nu är goda rödira och något måste göras kungen tog fyra snabba skott och med en skicklig rörelse slog han gaffeln ur sin svärmors händer bara ett ögonblick innan det var för sent gaffeln flög iväg och punkterade drottningmodens tama apa som sprack med ett pinsamt ljud Drottningmodern blev ursinnig och luggade kungen Drottningen grät och förkunnade att hon ville skiljas Och när kungen skulle ställa allt till rätta med flöjtspel och dans Blåste han i misstag i sin hundflöjt Kungens vakthundar hörde signalen Och invaderade omedelbart trångsalen De åt upp drottningen och alla tjänarna Och började para sig med Drottningmodern i ett sista desperat försök att ordna upp allting försökte kungen trolla tillbaka tiden men uttalade trollformeln fel så att drottningmodern brann upp Marakat, mördakat <skratt> Kungen satt nu ensam kvar vägrade städa och rören i tronsalen och let bygga ett nytt slott istället I want Newcastle. Men vad hände med de spetälska barnen? De vaccinerades, blev friska och bildade Manchester United Medeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen. Radio, radio, radio, radio, radio, Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och idag är vi utomhus, nära stranden och naturen och gör sändning. Jo. För det är sommar och då ska man vara utomhus och njuta av allt vad årstiden har att erbjuda. Mm. Jag och Ted har precis varit och simmat och nu sitter vi här och bara njuter. <laughs> ja, Kai, det finns inget som är dåligt med sommaren. Allt är perfekt. Faktiskt. Och om det nu skulle vara sommar hela året, Ted, så skulle det, det skulle inte finnas några problem eller störningsmoment alls. Mm. Fast en sak som faktiskt stör lite med sommaren mm. så är ju myggor och flugor och, och andra småkryp. Mm, fast... Ja, no, inte det är ju så farligt. Det heller. Men ändå är det ju... Nu, försvinn nu! Det här nu! Att det är ju svårt att koncentrera sig nu när det blir riktigt illa. Hemska sak Nej, Kai, Kai, lugna ner den nu <skratt> Det är ju bara att slå ihjäl den Kolla här här, här, här är huset Så rullar man ihop den Och så, så, så väntar man <skratt> Okej <Okay. No. skratt> <skratt> Kai, flugan satte sig på din mick <skratt> oh, Bra Försiktigt äh, Titta nu mm. äh, Då måste man vara snabb Om man ska kunna smälla flugan Så hon, hon inte hinner smita <skratt> Bra, du fick den, den är, äh, äh, äh, Eller är den borta? Ja. Va, får den? Jag, jag tror att jag smättar in den i micken. Men red men ah hör du det här också? No, du smättar slugan in i micken? Det är klar, jag hör. Ja, men jag måste få få ta ut den. Kaj ka inte in med fingrarna i micken. Men jag måste ju få ut slugan! Men... det slutar. Ja, jag fick ut den. Här är nu den där jäveln. Sätt den under glaset. Ja. Hej, någon kommer. Det är någon i sådana skyddsdräkt. Va? Mita tala om männen Hej, uh, va? Poistuka, varoka. Talar du svenska? Par, bara inte så bra. Men kan du försöka åtminstone? Jo, det är så att det här vattnet är kraftigt förorenat och jag har blivit utsänd av stråskyddsmyndigheterna för att stänga av stranden. Va? Men, men vi, vi har ju... Inte ni väl simma? I vattnet Inte han väl ens vidrört vattnet Vi tog ju nog ett dopp Ja, vi har simmat Men vad kommer att hända med oss nu då? Ett ögonblick, Pasi Pasi, ryhmä B15 täällä Ne on jo käyneet uimansa Toistanne on jo käyneet vedessa. Vad kommer att hända med oss? Vad händer Ja, inte kommer det att hända någonting För de här föroreningarna påverkar inte människor Utan bara djur Jaha, då Huh, oh, oh. oh, oh. Jag blev <laughs> rädd ja. Får jag visa, får jag den där flugan under glaset Okej okay. okay. Titta vad som händer då jag sprättar den här flugon I det förorenade vattnet Någon ni säger ju: Vattnet orsakar en mutation. Men borde det i så fall vara så att alla småkryp som flyger och alla vattenlöpare och allt som rör sig i vattnet, att de allihopa skulle bli muterade? Ja. Men det händer inte. Nej. Nej, det skulle ju pilla ståren. Och det här är ju RadioPleppo. Ingen logikens fucking bal på slottet. Hemska. Hej och välkomna till Spray. Programmet som handlar om saker som luktar go. Liljakorn Varg. Oj, vad god! Luktar som sommarn. Rexona. Oj, oj, oj. ni dusch jag fotis. Hundkitar. Hej, hur ska vi få bort det här? I kväll i Radio Mattisborgen händer bland annat det här. Where, where, where, where, where? Enja Om du vill vara med och döda Enja, skicka pengar till 0 0 0 0 0 0 66,6 De dödas Frekvens Boo. idag ska vi prata om att skrämma småbarn. Man, det är ju enkelt att skrämma småbarn, för då... So hey, är Jag är så lycklig! Jag är så lycklig! Jag är och lycklig! Jag är så lycklig! på är så Jag är så lycklig! Jag har ni tänkt visa snoppen i Karis så borde ni vänta till torsdag för då blir det sol igen. Tills vidare är det mulet och lite... Number nine, number nine, number nine, number nine... Åh, oh, vann har visas väinämöjnen, kerrom minulle tulevais hodestani. Äh, <nära> like tåta, äh, sä, vart du laikas också. Si, sä, vann har hey. visas ta väinämöjst. Nej, en <laughs> This afternoon in Radio Persist I'm gonna suck cocks in hell Söndag Moron Strålande sol Hymn och skörrar Klippockande sol Hej Och nu är på kommer det på rad Ser man på, ser man på Stå Pettersson och bomma bakom planket Jag säger är det fan, som laddar Logräser och romkar blindlort Pettersson ska akta sig så han inte hamnar bakom Låt och bom Jag ser det, ska vi alltid bli två om hörru du Fanjunkan ska få sig en sniting så han ser kosmos upp i luggen Ge vakt, Pettersson Aldrig mer, aldrig mer Ska vi gå tillsammans Du och jag På en strand I en havsmiljö var ni lilla rötta, i en hatt? Jag du klockan åtta i en hatt. Hur många gånger har du i en hatt? Ja, vad borde du klockan rötta Selma. i en hatt? Tack, Selma. Jag tar mig tack, på tack, magen vi tar, vi tar i en hot. Selma var det 82 år som sjöng. Var borde lilla Älskling, nu går jag på skimöte. <laughs> Älskling, har du varit i min portfölj och ätit av mina kara karameller? <laughs> jo, <Ja>. men, <laughs> men de är ju bara för karrar. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Banana! Faktion 19. Lösa pruttar. Nummer ett Nummer två Nummer tre Sen jag började banta så har jag väckt mindre än en Fråga mig hur! Den magiska katten kommer du aldrig att få, känna igen. <laughs> jag kommer nog att ta den! Ja, oh, du kommer aldrig att hitta den så sant som jag heter, Blajnoj! med dina ord, för nu tar jag dig! Åh, oh, jag <skratt> Alltså, mina bröst... Äh, de är så fasta. Och jag har nu använt olika preparat, men de blev ju fasta först när jag kokade i velling. Radio Pleppo presenterar Familjens krik Vi läggdags Sov gott lillen! Sov gott, pappa! Sov gott Jenny! Sov gott, pappa! Jag älskar er allihopa! Sov gott! Och till alla er tyskspråkiga satanister blir det nu samma sketch baklänges på tyska. Här är Radio Pleppo med Ted och Kai och vi har nu kommit till den delen av programmet då alla trådar som vi lagt ut under den senaste timmen ska knytas ihop till en nett avslutningsbukett. Ja, eh, vi har sänt från naturen hela dagen och suttit här vid stranden eh, men för en stund sedan så var en kille här och förbjöd oss att simma eh, eftersom vattnet i kön är tydligen kraftigt förorenat. Mm. Och dessutom så har det varit... Nej, men där är den igen. Var?! Nej, men där är paparazzikråkan. Titta! Jag, jag får fel i huvud med henne. <skratt> Minns ni fortfarande paparazzikråkan som gjort livet surt för Ted och Kai i åratal? Här följer en snabb tillbakablick. Ted, det är så bra att vi kan sitta här hemma hos dig och planera framtiden No, jag har ju 15 extra rum så <laughs> Nå no, ja, för att inte alla sprit om spritförråd Hej, jag hörde ett ljud från garderoben Vadå? Ah! Det, är det är paparazzi, -kråkan! paparazzi -kråkan! Nej! Ah! Men alltså Ted, alltså vadå? Hos ned är den då riktigt? No, jag kan visa Ja men, hej! Ah! Ah! Ah! Paparazzi-kråkan! gör hon riktigt? Ah! Hallå? Hallå? Vem det här? Sluta ringa paparazzi Doktor, det är så att jag och min kamrat vi blir förföljda av en kråka som fotar oss. En kråka som tar bilder? <här> ni är nog helt hullo. <här> <här> men kolla där då! Åh, <här> oh, du. Oh, no. oh, hade rätt. Jag sa ju det! Ska Ted och Kai någonsin bli kvitt paparazzi och dess skräckvälde? Vi lyssnar. Ted, släng nu en sten i paparazzi Okej. Okay. paparazzi här har du! Ja, du träffar! Yes! Bra! Hon ramlar! paparazzi singlar ner, titta, hon ramlar! Bra, Ted! Bra! Äntligen! Yes! Det verkar som att Ted och Kai en gång för alla gjort sig av med paparazzikråkan. Eller. Kai! Paparazzikråkan hamnar ner i vattnet! I kön! I den förorenade kön! Nej! Jag du inte vad som hände med flugan som blev dit sprätta? Ja! Då var Åh! Det... Ah! Oj, oj, oj. paparazzi har ramlat ner i den mutationsorsakande sjön. Få se vad som händer nu en nog Ted och kan riktigt illa ute.